Сладка каша Някога в едно малко градче живели две сестри. Казвали се Джейн и Ела. Джейн била по-голямата и била много умна, но също толкова и надменна заради интелигентността си. Смятала себе си за най-умната от всички и вирела нос пред всеки в града. по Ела била много мило момиче и любимка на всички. Но макар да била обичлива, била голяма забравана. Никой от двете сестри не се старала да се промени. И по тази причина непрекъснато имали разногласия. Та Джейн и Ела били много бедни. Почти всяка вечер си лягали гладни и били щастливи, ако намерят парче, хляб и малко сирене за ядане. Един ден Ела седяла на масата и гледала към небето, когато коренчето и започнало да каркори доста силно. Колко съм гладна! Не съм яла както трябва от дни, а и сега няма какво да хапна. Може би, ако се поразходя, ще забравя колко съм гладна. И така излязла в гората да се поразходи. Със себе си носела единствено манерка с вода. Вървяла ли вървяла, но скоро решила да спре да си почине, защото била уморена. Ах, колко съм уморена! и много жадна. Ще пи на малко вода. Но точно преди да отпие, една старица се появила пред нея. Тя била облечена в тъмни одежди и изглеждала толкова ужасяващо, че Ела едва не побягнала. <кълът> Дете мое, моля те, <кълът> да ми дадеш малко вода. Много съм жадна и... и... <къкък> Не съм пила вода от цели два дни. Старицата кашляла толкова лошо, че макар да изглеждала много отблъскващо, най-лъй и за нея и нежното ѝ сърце отстъпило. Разбира се! Ето, пий колкото искаш. Надявам се да ти стигне... О, колко си мила! Много съм ти благодарна, скъпа! Нека ти се отблагодаря за добротата! И с едно мигване, старицата се преобразила в красива, млада вещица. Ела била изумена от това, което видяла. Еха! Сега, кажи ми какво желаеш и ще ти го дам, независимо какво е то. Ела е разказала всичко за това колко са бедни и как гладуват с дни. Хм, разбирам. Добре тогава, когато се върнеш от дома, на масата ще намериш едно гърне. Това гърне е вълшебно. Вълшебно ли? Да, вълшебно гърне. Трябва само да му изпееш. Сготви, гърненце, готви! И то ще ви сготви толкова сладка каша, колкото пожелаете. Така ти и сестра ти няма повече да гладувате. А когато приключите с яденето и се засидите, кажи «Спри, се спри» и то ще спре да готви. Колко хубаво! Веднага се връщам от дома! Чакай! Преди да тръгнеш, трябва да ти кажа едно последно нещо. За да задържиш вълшебното за винаги трябва да го спечелиш. Ако не правите нищо, за да го заслужите... То ще изчезне от живота ви и двете отново ще гладувате. Запомни тези думи или ще си навлечеш много неприятност. Ще запомня. О, благодаря, добра вещица! Веднага се връщам у дома. Храни се добре, скъпа Ело. Чакай, откъде знаеш името ми? Но вещицата била изчезнала и никъде я нямало. Скоро Ела се прибрала у дома и намерила гарнето на масата. Точно както казала вещицата. Джейн стояла наблизо и го гледала ококорено. «Ела, ти ли донесе това гарне?» «Да аз! Не съм ли удивителна?» «Удивителна ли? Удивително ще бъде, ако намериш друг начин да сложиш храна в гарнето да се сготви». «Джейн, много ще се зарадваш, като разбереш, че това гарне е вълшебно и винаги ще ни храни!» Една ми сестрички, понеже нямаме храна, съм наясно, че стомасите ни са се свили. Но явно и твоят мозък се е свил дори повече. Ха, ще ти го докажа. Ела погледнала гърнето и казала. Сготви, гърненце, сготви! И щом Ела изрекла това, гърнето започнало да бълбука и да вари гореща каша, съвсем само. Джейн била повече от слисена, а Ела я гледала развеселена. Изведнъж кашата била готова и ароматът ти изпълнил стаята, а двете момичета огладнели още повече. Двете я опитали и се оказала най-вкусната каша, която вкусвали някога. Така всеки ден ядели до насита и повече никога не гладували. Никога не им омръзнала, защото била много вкусна. Но един ден. Ела решила да излезе навън. Да не забравя да кажа на Джейн последните думи, когато гърнето готви преди да изляза. О, но какви бяха те? Какво има? Защо ме зяпаш така? Ами, беше нещо важно, което трябваше да ти кажа. Нещо важно ли? <съква> Какво важно би могла ти да ми кажеш? Много си зла. Добре, нищо няма да ти казвам. Обзалагам се, че си забравила даже. Аз не съм забравила. Излизам. Нащо ми излязла, си спомнила заклинанието. О, сега си спомних. Е, няма значение, защото вече яде сутринта. Сигурна съм, че няма да огладнее. Но след известно време, Джейн започнала да огладнява. Хм, май ми се дояда от вкусната каша. Ела, още я няма, значи всичко ще бъде за мен. Отишла при гърнето, плеснала радост на и изпяла весело заклинанието. Сготви, гарненце, сготви! И в следващия миг започнала да готви топлата каша, която Джейн толкова обичала. Тя я помирисала лакомо и щом се сготвила и изяла всичко. Ааа, беше толкова вкусно! О, сега се заситих! О, по-добре да спра гърнето да готви! Хм. Какво беше заклинанието? А, а спри да готвиш гърненце. Но това не били точните думи. Ела никога не бе казала на Джейн заклинанието гърнето да спре да готви. О, не! Какво да правя? Стига! Без повече каша! Спри глупаво гърненце! Но каквото и да крещяла, гърнето продължавало да бълва все повече и повече сладка, гореща каша. Горката Джейн не спирала да вика на гарнето, но нищо не помогнало. След известно време Ела се прибрала у дома. Сигурна съм, че нищо лошо не се е случило. В крайна сметка, каква беда може да донесе забравянето на едно глупаво заклинание? Хм, какво е това, което излиза под вратата? Ай, мирише на каша! Ела отишла да надникне през прозореца и какво да види. Цялата къща била пълна слепкава сладка каша а вазите и столовете плували в нея. А какво бедствие! А къде е Джейн? Тогава видяла горката Джейн, която стояла върху масата и бавно и постепенно потъвала в горещата каша. а Какво да правя? Защо Ела не се прибира? Джейн! Джейн! Тук съм! Какво стена? Ела! О, мила ми сестрички! Моля те, изпей вълшебните думи и спри това ужасно гърне да не готви! Спри, гърненце, спри! И най-накрая вълшебното гърне спряло да бълбука. Кашата спряла да се излива от него и Джейн и Ела си въздъхнали облегчено. Слава богу, че приключи! Но в къщата цари такава бъркотия! Извинявай, че забравих днес да ти кажа думите. Вината е изцяло моя! Не, и аз съм си виновна! Трябваше да те попитам и да те изслушам, какво имаше да ми кажеш. Бях твърде само надеяна и лоша с теб. Но какво ще правим, Джейн? Къщата ни е пълна с каша. Почистването и ще ни отнеме дни. Джейн се замислила за кратко и после казала. Да, има толкова бедни хора в градчето. Защо да не дадем и на тях от нашата каша? О, да! Обзалагам се, че много хора умират от глад и биха харесали горещата каша. Ела стигнала надалеч да доведе всички бедни и гладуващи хора от домовете им, като ги извела на улицата. Чуйте всички! Имаме вкусна каша за всички ви! Сигурна съм, че много ще ви хареса. Вземете си купички и лъжици и елата да хапнете. И дошли всички хора с блеснали от радост очи. Джейн пълнала купичките им отвътре, а Ела ги поднасяла на хората. Те ядели от кашата с удоволствие. Благодаря Ела и Джейн, не съм ял от пет дни. Благодарни сме и на двете ви! Скоро къщата се опразнила, никъде нямало каша. Джейн скочила през прозореца и застанала до Ела. Гледайки всички хора са светнали от радост лица, Ела и Джен се чувствали щастливи. Ела, много е хубаво, когато се грижиш повече за другите. Да, така е. Имахме толкова много каша, за да се храним дни наред, но не я споделяхме с другите. Хайде да я делим с бедните и нуждаещите се. Ще ги храним всеки ден, за да не гладуват повече. И така всеки ден, Джейни Ела излизали на улицата и до домовете на бедните и ги хранали с прясна вкусна каша. Това продължило дълго време, докато един ден при тях не дошъл един стар просит. Бил облечен с късани дрехи и Ела и Джейн се вгледали в него, когато ги доближил. «Мили деца, ще бъдете ли така добри да ми дадете гарнето, което прави кашата?» Идвам от много далечи, малките ми внучета са болни. Нямам с какво да ги нахраня. Може ли да го взема у дома? Какво да правим, Джейн? Ако вземе гърнето, ние отново ще гладуваме. Всичко е наред. Ние вече преяждаме, а за децата ще бъде по-лошо, ако изобщо не се хранят. Джейн се обърнала към стария просек и се усмихнала. Господине, можеш да вземеш гарнето за внуците си и да ги нахраниш. Надявам се да се подобрят. Изведнъж старият просек се превърнал в вещицата. О, вещицата на кашата! Вие двете много ме впечатлихте. Научихте се да се грижите и да мислите за другите преди вас самите. Помагахте и на бедните и гладуващи хора в града. Това значи ли, че... Да, значи, че ще задържите гарнето с каша. Заслужихте го! Да! Ще имаме сладка каша всеки ден! Дори и след това Ела и Джейн продължиха да хранят бедните и гладните всеки ден. Радваха се да виждат усмихнатите лица на хората, което от своя страна ги правеше много щастливи.